Maj 2020. Daniela vaknar på natten i sin cell. Vattnet går och tolv timmar senare föds hennes dotter. Det är så svårt att beskriva. Alltså man har aldrig känt sån kärlek i hela mitt liv som när jag fick hålla mitt barn. Men dottern tas ifrån henne bara några timmar efter födseln. Daniela och hennes dotter kommer inte att få träffas förrän två år senare i ett besöksrum i fängelset. Det ligger inte i att jag inte har några känslor för mitt barn. Det är bara att jag har varit ung och dum. Jag tycker ändå det är viktigt att folk får höra det. Petri Krim om att vara fängslad med barn. Jag heter Linus Lindahl och jag heter Mariela Quintana Melin. Hej och välkomna till Petri Krim som idag kommer handla om Daniela som födde barn under tiden hon satt i fängelse. Ja för det är ju något man inte så ofta pratar om eller inte tänker på. Hur det funkar att hamna i rättssystemet när man är gravid eller kanske har en babys. För just fängelse och barn är ju en kombo som är svår att få ihop. Och det verkar också som att det kommer bli allt svårare för intagna att ha med sina barn innanför murarna framöver. Vilket vi ska prata mer om i det här avsnittet. Men vi börjar i ett besöksrum på en anstalt där vi träffat Daniela. Jag går i skolan. Jag pluggar gymnasiet, tyska och samhällskunskap. Jag har träning på mitt schema och så går jag till driften när man paketerar hyllor- en vanlig dag i fängelset går Daniella och de andra intagna upp vid sju på morgonen och sen går de till sin sysselsättning som kan vara jobb eller skola. Och det håller de på med fram till klockan fyra. Då ställer man sig direkt i kön till posten och så går man åt mat. Vi får in matvagn på avdelningen från köket. Och sen så spelar vi spel och sen går man och lägger sig man blir inlåst klockan 47. till sju. Daniela är idag i 25-årsåldern. Hon har haft problem med missbruk och kriminalitet sedan hon var tonåring. Och hon har dömts flera gånger för bland annat narkotikabrott. 2018 så döms hon av hovrätten till ett fängelsestraff på ett år och två månader. Men hon håller sig undan straffet och undviker polisen. Under tiden blir hon gravid. Men till slut så hittar polisen henne i början av 2020. Polisen tog mig i samband med att jag var i en lägenhet där det begicks ett mordförsök. Och då var jag liksom i sjätte månaden. Så då fick jag åka till anstalten Sagsjön. Så det var där det började. Daniela är alltså sex månader in i sin graviditet när hon kommer till anstalten Sagsjön för att avtjäna straffet som hon har hållit sig undan från. Mina förväntningar jag åkte in mot personal, tjänstemän och sådär, inte mycket för det. Men alltså det, de var fantastiska. Eh, inte alla dock, men de flesta var det. Eh, de bemötte mig bra. De försökte göra det så bra som är för möjligt. Och de bemötte mig med respekt, trots att det är så här: jag trodde att de skulle ha fördomar bara för att jag kom in högre vid. Tänker vem är hon? Men det var jättebra. Det är bara Daniela som är gravid då på sin avdelning. Och hennes graviditet blir inte helt oväntat ett hett samtalsämne. Alla tjejerna var ju helt extas. De är medintagna man satt med. Och personalen satt varje dag och planerade min förlossning faktiskt. Utan mig då. De kollade på vilka personal det var. Jag önskade kvinnor. Och de fokuserade väldigt på att det skulle bli så bra för mig som möjligt med tanke på situationen. Så det är... Ja... De planerade väldigt bra faktiskt, över förväntan. Det var ju väldigt mycket så här... Åh, eh, klappa på magen och hur känns det? och Det kommer bli jättebra och massa sådär. Alla Kina även om jag inte kände någon där- så fick man ändå en nära kontakt eftersom de var så mån om en. Liksom. Alla tog ju hand om mig. Tiden som gravid i fängelset blir alltså bättre- än vad Daniela hade förväntat sig. Jo, jag fick ju ett rum- med dusch och skötbord och plats för spjällsäng och sånt. Um, och jag var jättepositiv inställd. Jag bara, det här kommer bli bra. Jag kommer få vara med, med mitt barn. Jag vaknade klockan halv ett på natten. Och skulle precis ringa på. För jag hade inte toaletter på rummet. Och jag kände, fan, jag måste gå och kissa. <laughs> um, och så ställde jag mig och ska precis ringa på stentofonen. Den anropgrejen. Um, och då var gick vattnet. Och jag, nej, du vet jag var inte mentalt förberedd för det här. Så jag ringer på. De var okej, okay, det är lugnt. Gå in i duschen. Och så fick vi vänta några timmar på att verkan skulle bli tätare. så fick jag åka in då. Och planen var att jag skulle föda i Göteborg. På Östra sjukhuset. Men då säger de i telefonen till personalen att nej, vi har inte plats för Daniela och hennes barn. Så ni får åka till Vaberg. Så vi åker ju till Vaberg och sen där blev vi skickade tillbaka till Göteborg. Så jag höll ju på... Alltså jag var ju precis på igång på på liksom. Men det blir ingen födsel på vägen. Hon får en spruta som gör att verkarna avtar. Så Daniela hinner in till BB. Och i förlossningsrummet hinner hon landa och äta både mat och glas innan verkarna börjar igen. Klockan 12.51 på dagen. Var hon ute? Var hon i min famn? Det är som den bästa drogen... Som inte är olaglig. Alltså alltså jag vet inte. Det är så svårt att beskriva. jag alltså har aldrig känt sån kärlek i hela mitt liv. Som när jag fick hålla mitt barn. Jag hade ju sagt att jag ville ta bilder. Liksom första ögonblicket. Så, där. så personalen hade med sig då en Iphone. En sån jobbtelefon. Så de tog massa bilder på mig när jag höll i henne. Och tittade på henne. Och så. Efter ungefär en kvart tar barnmorskan med sig Daniellas dotter. Och det där bebisanpassade rummet med skötbord i fängelset som Daniella pratade om- det kommer hon aldrig bo i. Socialen har nämligen beslutat att Daniellas barn ska omhändertas efter födseln- och placeras i ett familjehem. Och efter sex timmar får Daniella lämna sjukhuset utan sin bebis. Då fick jag gå med sjukhuskläder- handbojor och en handduk över- för jag vill inte visa handbojorna. Um, och då sätter vi oss i bilen tillbaka. Och när jag kommer tillbaka- så tog jag en sig och så gick jag in. Och personalen bara- stor storböla. Och bara, shit, du måste- fixa allting nu, du vet, sköt dig. Fan, förstör inte det här liksom. De var helt upprivna- så jag bröt ihop liksom. Um, och när jag kom in på avdelningen- Fick jag väldigt fint bemötande av Kina. Alla tjejerna hade precis blivit inlåsta på sina rum Men alla stod och bankade på dörren Och bara, Woo, grattis Du har blivit mamma och sånt där Tiden efteråt är inte lätt. Daniela saknar sin dotter. Hon kan inte se en bebis på tv utan att börja gråta. Och dottern placeras alltså i ett familjehem under tiden Daniela avtjänar sitt straff. Och när hon sen kommer ut tänker hon att tiden är kommen för att förändra sin livsstil. Hon har ju ett barn som hon vill göra allt för att få träffa så mycket som möjligt. Men så blir det inte. Jag tror det var mycket ångest också som jag la på mig själv. Mycket ilska och jag hade, hade mycket jag behövde få ut- och då har jag löst det med våld. Liksom. Ehm. I dagsläget kan jag nog inte säga att jag har gjort samma val. Jag sa varje måndag att ja, den här måndagen ska jag sluta knäcka. Den här måndagen ska jag sluta knacka. Jag hade ju bra kontakt med frivården och allting. Allt är jättebra. Jag hade Skype och jag träffar dem personligen. Trots den här kontakten med frivården så lyckas inte Daniela hålla sig borta från vad hon kallar ett dåligt umgänge- och snart kontaktas hon av socialen som säger att hon kan träffa sin dotter. Men då kom jag med en massa ursäkter för att jag visste att jag var positiv och jag var tvungen att lämna urinprov innan. Så jag sa till socialen nej, jag, jag hittade på ursäkter, nej men jag kan inte, jag har inte råd med biljetter, nej men jag har tappat bort min mobil, alltså det är massa sådär. Så det blev inga träffar med henne. Daniela faller tillbaka in i missbruket och kriminaliteten och det tar inte lång tid förrän hon bland annat döms för två rån där hon tillsammans med andra lurat två män via datingappar till att träffas för att sedan råna och hota dem. Och just nu avtjänar Daniela ett fängelsestraff för rån, övergrepp i rättssak, våld mot tjänsteman, försök till utpressning, narkotikabrott med mera. Daniela är förstås inte ensam om att vara mamma och sitta i fängelse. Många fångar är föräldrar och det är ju något som är lätt att bonda kring, berättar Daniela. Om det kommer en ny på avdelningen, då kan säga hej, vad heter du? Du är så här, och sen kommer det alltid fram att man har barn. Och sen så börjar man diskutera och så sitter man där. Och det är ingen som jag har träffat som har varit med om det som jag har varit med om. Alltså direkt efter förlossningen, men de har ju, det är vissa av deras barn är det och så, så det är ändå, man får ändå höra olika historier så jag tror ändå det hjälper också alla i sin mamma roll att bara shit kolla hur hon har det, kolla vad hon, alltså vad hon har gjort kolla vad man, vad man förlorar liksom om man håller på så här så man, det hjälper mycket att man har andra mammor här inne som man kan prata med och det händer faktiskt att vissa intagna har med sig barnen innanför murarna men generellt så är det ju oftast ju det är vanligare att det är kvinnliga intagna som har med sig barnen. Det här är Liridona Selmonaj. Hon jobbar som kriminalvårdare och barnombudsman på kvinnofängelset Ringsjön. Och det är en öppen anstalt klass 3 säkerhetsmässigt vilket är den lägsta säkerhetsklassen. Barn som medföljer i anstalt eller häkte, de ska i normalfallet vara under ett år. Och visst den ska ju ständigt, ständigt följas upp och utvärderas utifrån barnets bästa. Och även om det inte är så enkelt som att alla på öppna anstalter får ha med sig barn och ingen på dem med de högre säkerhetsklasserna så är själva anstaltsmiljön en av de faktorer som man väger in när man tittar på om en intagen ska få ha med sig sitt barn eller inte. Liridana Selmanai igen. Och beslutet det ska innefatta en grundlig utredning eh, där barnets bästa sätts i fokus. Och då tar både socialtjänsten och eh, kriminalvården de tar hänsyn till faktorer som barnets behov, eh, föräldrars förmåga eh, men också förutsättningar på respektive anstalt och häkte. Förutom själva miljön så tittar man bland annat också på om andra anhöriga kan ta hand om barnet. Vilka andra fångar som finns på avdelningen, hur långt straff föräldern ska avtjäna och vilket brott den har dömts för. Det är helt enkelt många faktorer som spelar in. Och enligt siffror från kriminalvården så är det ungefär 10 barn som följer med sina föräldrar in i fängelset varje år. Många av dem just till Ringsjön med sin låga säkerhetsklass. Jag själv har varit med om eh, max tre barn samtidigt. Eh, I det fallet så hade de ju varandra så de gjorde mycket saker tillsammans. Det är såklart annorlunda att ha en bebis innanför murarna men det finns faktiskt vissa likheter med att vara föräldraledig utanför murarna. Annars gäller om det sysselsättning så är det precis som i samhället. Har du ett spärbarn så är du eh, föräldraledig. Det här är Adrian Russo. Han är ställföreträdande anstaltschef på Hinseberg. Det är kvinnofängelse i Sverige med högst säkerhetsklass en klass två. Ofta här så är det olika former av programverksamheter eller studier som eh, mammorna då tar med sina medföljande barn. För där kan barnen lika väl som på avdelningen ligga i sin vagn eller leka lite lätt i en lugn och tyst miljö. Så det är väldigt individuellt men grunden för dem är ju att de är föräldralediga och det får man också ersättning för. Precis som utanför murarna har många av de intagna jobb eller sysselsättning som kriminalvården kallar det. Och i vissa fall kan man fortsätta med sitt arbete och ha barnet med sig. Eller så är den intagna helt föräldraledig och tillbringar dagarna på avdelningen. Antingen på sitt rum eller i de sällskapsytor som finns. Men en sak som skiljer sig för en intagen med barn i rummet. De här rummen är anpassade på det sättet att de är större eh, kvadratmässigt- så att man får plats med spjälsäng till exempel bredvid sängen. Eh, de har betydligt större toaletter där det får plats en skötbord- och också duschar där man kan ha badbaljer- och ja, utrymme för sittstolar och sånt som inte finns på en normal cell. De här cellerna har också en tydlig skillnad nu för tiden- då att De kan inte dubbelbeläggas. Det är bara mamman och det medföljande barnet som befinner sig på de här rummen. Även om det inte är lika vanligt med barn på Hinseberg som exempelvis på Ringsjöm, så tycker Adrian Russo att det blir en speciell känsla när det finns barn på avdelningen. Nu har vi barn. Vi har haft barn även under 21 och 22 och det går väldigt, väldigt bra. Barn berör ju inte bara oss ut i samhället eller personal det berör ju naturligtvis de intagna väldigt, väldigt mycket och jag skulle säga att det, det vanligaste ärendena vi nästan har att hantera när vi har barn här det är att säga åt med att och andra intagna också att vi förstår att det är ett barn här men all, liksom, man kan inte sitta i kö för att få vagga eh, det här barnet liksom. men det är ju naturligtvis, det väcker ju sådana känslor men här är det ju strikt så att Nej, vi anser att det är mamman eller utsedd personal som kan bistå. Och även om det inte tillhör vanligheterna att barnen är med i fängelset, så har det enligt Adrian Russo på Hinseberg blivit ännu ovanligare de senaste åren. Och det beror främst på vilka som sitter på Hinseberg. Förut var narkotikabrott det vanligaste brottet och nu är mer än hälften dömda för våldsbrott, berättar Adrian Russo. Klientelet möter det helt enkelt mer våldskapabla och mer våldsbenägna. De har ett större våldskapital än vad de hade tidigare. Och det här naturligtvis är något vi resonerar med socialtjänsten om. Vi tycker att i och med det här så har också eh, svårigheterna att medföra barn ökat lite. För att vi har inga avdelningar som är friställda för att bara hantera eh, mammor med medföljande barn. Att fler är våldsbenägna syns också i incidentrapporterna. Även om man inte riktar något våld eller hot mot barn i sig så är det så att klienter som börjar slåss inne på en avdelning och någon ramlar på en barnvagn, det är ju faktorer som börjar bli svåra att kontrollera. På den öppna anstalten Ringsjön är det inte våldet som är problemet utan det är överbeläggningar som påverkar de intagnas möjligheter att ta med sig barnen. Kriminalvårdaren Liridona Selmonaj igen. Så I nuläget så är det ju en väldigt ansträngd platssituation och det, det i sig medför kanske att det inte är det bästa för barnet att medfölja, det är med att det finns fler risker. om man har kvar vårdnaden om sitt barn och man har ett straff och behöver sitta frihetsberövad så är det ju väldigt viktigt att barnet får bibehålla anknytningen till sin förälder. Där är Madeleine Kattel, verksamhetschef på den ideella barnrättsorganisationen BUFF. De stödjer ju barn och ungdomar som har frihetsberövade föräldrar eller andra familjemedlemmar. Hon tycker att det är viktigt även för barnen att de får möjlighet att vara med föräldrarna inne på fängelserna. Jag vet att många tycker att det kan vara skrämmande miljö att spädbarn kanske inte ska vara på anstalt och så utifrån hur det ser ut men man måste ju då tänka på just anknytningen hur viktig den är och att den faktiskt alltså en otrygg anknytning kan ju också vara någonting som barnet får bära med sig resten av livet. Madeleine Kattel understryker att varje fall ändå är unikt och att man måste göra en individuell bedömning från fall till fall. Allt för att se vad som är bäst för barnet. Det är alltså inte så många barn som lever med en förälder inne på fängelserna. Ett tiotal varje år som vi hörde förut. Men betydligt fler fångar än så är ju föräldrar. BUFF stödjer på olika sätt de barn som ska hälsa på sina föräldrar innanför murarna. Och de har också märkt att överbeläggningarna inom kriminalvården påverkar barnens möjligheter att träffa sina föräldrar när besöksrum gjorts om till bostadsrum. Madeleine Kattel igen. Ja, det kränker ju deras rätt till att ha en person. Upprätthålla en personlig kontakt med den frihetsberövade föräldern. och det är en rättighet de har enligt barnkonventionen. Och barnkonventionen är ju sedan 2020 i svensk lag. I tidavtalet, regeringens och Sverigedemokraternas samarbetsavtal så finns det en mängd olika förslag på kriminalområdet. Ett av dem är att reglerna om permission ska ses över och att gängkriminella som huvudregel inte ska få permission alls. Blir det verklighet ser Madeleine Kattel att barnens rätt till sina föräldrar kan kränkas. Barnen kan ju inte hjälpa att deras föräldrar har en gängtillhörighet eller inte. Utan det är fortfarande barnen kan ju fortfarande ha behov av att en förälder får permission till exempel för att komma på en skolavslutning eller vid ett särskilt tillfälle som, som är extra värdefullt för barnet. Så att det är ju absolut så att det, det inskränker på barnets rätt till att upprätthålla den här personliga kontakten. Men är det då alltid bra för ett barn att ha kontakt med sina föräldrar om de sitter i fängelse? De allra flesta barn vill ha en kontakt med sin förälder och mår bra av en kontakt med sin förälder och det vet vi också genom forskning. Att vi vet att det är lättare för barn att hantera sin situation om man har en, en god relation med den som sitter frihetsprövad och har kontakt med den. Men sen finns det naturligtvis de barnen som absolut inte ska ha kontakt och som inte heller vill ha kontakt och då måste vi lyssna på dem. Och då är det ju jätteviktigt att de barnen får komma till tal så att de också vågar uttrycka sig. För det är inte alltid så lätt för barn att säga nej till en vårdansvarare som sitter frihetsprövad, för att man vet att man också gör den Personen, den pappan eller mamman, ledsen och då kanske man inte heller vågar säga Så hur har det då gått för Daniella och hennes dotter? Jo, det dröjer fram till maj 2022 innan Daniella får träffa sin dotter igen efter födelsen. Dottern har hunnit bli två år och ska nu komma till fängelset. Hon skulle komma den 20 maj. Och känslan var ju. Vet hade... du, jag hade panik tror jag. Hon är två år gammal. Liksom, hur kommer hon reagera? Jag hoppas att hon, alltså att hon ändå kommer ihåg men Vi hade ändå haft Skype några gånger innan det. Um, och så kom hon hit. Jag hade massor massa deksaker som jag bett min mamma fixa. Um, och uh, jag hade gjort någon sån uh, täckning till henne och pannband och sånt. Hon var lite blyg i början men sen så började hon hoppa i mitt knä och vi tog massa bilder tillsammans. Och det var jättemysigt. Familjem mamma som var med, hon var väldigt så här mån om att men titta där mamma, ge denna till mamma och sådär. De har ändå visat att jag också är hennes mamma. Liksom. Så det var, det var jättemysigt. Besöket varar i ungefär en timme, och under den tiden får Daniela lära känna sin dotter lite för första gången. Hon är väldigt bestämd, väldigt intelligent. Nu beställde jag en på sig i vänstra hörnet, och när hon skulle gå, då ställde hon exakt samma på sig med exakt samma saker i exakt samma hörn. Så det är hon är väldigt skärmig, ja, väldigt skärmig. Hon är väldigt social. Hon ler, hon söker ögonkontakt och hon ser mig ser mig. Hon är en helt underbar liten person. Jag trodde att jag skulle bryta ihop men jag var skitglad. Alltså jag var så lycklig. Så jag, jag gick runt och smilade och log och skrattade hela dagen. Daniela har ju haft kontakt med sin dotter över Skype sedan det här första besöket och sen så kom dottern faktiskt dit på nytt för inte så länge sedan. Det var för sex dagar sedan och jag kände ändå på mig att okej okay, nu vet hon ändå vem jag är och så. Eh, nu hade jag inte möjlighet att fixa någonting till henne eh, men jag hade bett då en tjej av en eller virka en eh, bläckfisk. Så hon fick det och så fick hon ha lite leksaker som hon har här i ett skåp i väntrummet så hon hämtade en massa leksaker och hon var ganska kontaktsökande direkt hon låg i mitt knä och vi lekte och sådär det var jätte, jättefint jag vill börja om på nytt jag vill åka dit någonstans där jag inte känner någon ehm, och bara fokusera på mig sköta mig jag ska plugga konvex där ehm, jag kommer att med min dotter varannan månad i början ehm, och bara ta tag i mitt liv liksom bli vuxen, bli en mamma. Det är dags nu, känner jag. Och nu när vi spelar in det här så har Daniella bara några månader kvar på sitt straff. Och till skillnad från när hon tidigare har kommit ut så känner hon nu att hon verkligen ska få livet att fungera. Jag fick ju tre år, plus 142 dagar i del. Och eh, jag tror jag behövde den här långa voltan för att få insikt i vad jag vill med livet att shit, vad jag har hållit på med innan när alltså jag var typ 13 år gammal det är inte värt det, speciellt inte nu jag har barn så jag är ändå tacksam um, och jag har lärt mig mina misstag och um, jag vet att jag kommer klara det den här gången och det är särskilt en händelse inne på fängelset som fick Daniela att inse att hon vill bättra sig. Hon hade fått tag på droger av en annan tjej. Men trippen blev inte som Daniela hade tänkt sig utan hon fick kramper. Alltså jag var så rädd. Jag har aldrig tagit en övrigt hos någonting hela mitt liv. Liksom. Jag bara, shit vad är det här? Jag är inte troende men jag bad till Gud den där dagen alltså. Ehm, och jag tror det var där jag vaknade. Jag har nog vaknat till fått ett wake up call liksom. Eh... Och jag känner att jag förtjänar att leva ett bra liv och min dotter förtjänar att ha en närvarande mamma som kan ta hand om henne. Och förutom sin nära döden upplevelse menar också Daniela att hon har lärt sig mycket av de andra kvinnorna på anstalten. De har liksom åkt in sedan de var 18 år gamla, 20 år gamla och så är de 50 år nu och man får höra deras historia. Och då har jag tänkt, vill jag vara där när jag är 50 och har missbrukat alla mina chanser till att vara mamma. Nej, det vill jag inte. Så det, jag har fått mycket insikt tack vare människorna jag har träffat här inne också. Och trots att Daniela inte har fått det att fungera utanför murarna förut så vill hon poängtera att det inte har berott på att hon inte har velat få till det. Jag var väldigt tydlig med det till folk. Och till personal och vilka man nu har pratat med. Liksom, att det ligger inte i att jag inte har några känslor för mitt barn. Det är bara att jag har varit ung och dum. Jag tycker ändå det är viktigt att folk får höra det, även folk som lyssnar här. Att jag är en människa bakom mitt båt och jag är en mamma. Daniela har redan börjat drömma om vad hon skulle vilja göra i framtiden. Hon vill starta en organisation för utsatta barn och kvinnor. Och så vill hon ha fler barn. Jag har alltid velat vara mamma. Det är av min största drömmen när jag var typ 10. Daniela har alltså bara träffat sin dotter två gånger sedan förlossningen i maj 2020. Båda gångerna i ett besöksrum på fängelset. Och snart, när Daniela kommer ut, kommer de ses igen. Jag vill kanske vara ute på en lekpark med henne. Ehm, äta glass med henne. <laughs> bara så här, gunga henne. och Hon älskar att gunga. Så jag vill gunga henne. och lite så här. Ja, det blir nog skillnad från den här inne. Man är ju så begränsad här inne, så det kommer bli jättekul. Jag är jättetaggad. Det kan bara bli bättre liksom. Du har lyssnat på Petri Krim om Daniella och att vara fängslad med barn. Producent var Stefan Sundberg och ljudtekniker Johan Hörnqvist. Reporter var Jennifer Albon. Vad tycker du att vi ska ta upp i programmet? Tipsa oss gärna på p eller 073 461 2915. Där når du oss också på signal. Och du kan följa oss på Instagram, där heter vi p och där kan ni också skriva till oss. Jag heter Linus Lindahl. Och jag heter Mariella Quintana Melin. Och vi vill också passa på att önska er en riktigt god jul. En produktion av Tredje Statsmakten Media-